Я був кореспондентом ЛУ. Кореспондентом літературної України я став супереч обставинам і владній волі тодішніх омкомівських посадовців. Якось так склалося, що з часу арешту 1965 року я організував начеп сам собі одне за іншим кілька партійних стягнень. То спробував замовити слово за Богдана Гореня. То підчастили передачі пісень, на мої слова, додав у своєму виступі фразу, якої не було в сценарії, і яка, звичайно ж, не рецензувалася. Чому моя пісня романи-романи присвячується власне двом романам: Кудликові та Іванничукові, які саме тоді також потрапили в самовладну немилість, то намагався пропагувати свій вірш остання легенда, який мені заборонили друкувати вилучивши з рукопису. Я там намагався довести, що наша остання фортеця – це рідна пісня і рідне слово. І таку фортецю ворог не може взяти, бо вона в наших серцях. Але тут звільняється вакансія. Тарас Мигаль переходить на роботу в журнал «Жовтень». А якраз письменницький з'їзд у Києві, і ми з братонем підходимо до тодішнього редактора Івана Зуба. Чи не погодився б? Він взяти на цю посаду мене. Все було б гаразд. Мене щойно похвалили в доповіді. Але редактор волів би узгодити це із нашим обкомом. Аж тут підходить і наш тодішній секретар із пропаганди. Горезвісний Валентин Маланчук. Ми до нього, та ще й не привітавшися. Так от і так. Редактор згоден. Покрутив секретар носом. На Петренкові ще догана висить. «Тоді кого? Він таки добре пише. Ми контролюватимемо». «Добре», – говорить наш вождь, – «тільки хай дасть слово, що твердо дотримуватиметься в Але і на посаді кореспондента я примудрився отримати кілька стягнень, бо так уже повелося мені нещасливо. Всі, звісно, за ті ж ідеологічні перегинки, чи то як би то сказати. Гості до Стефаника. Особливо вільно і розгульно велося на імпрезах проваджуваних державним коштом як отні літератури української в Москві чи в Сургуті, російської чи грузинської в Україні, іноді навіть ефемерної алтайської. Також при проведенні визначних ювілеїв свят. Століття Василя Степаника, високі гості з усієї держави, за кордону також. Як кореспондент літературної України, прекомандовані до штабної групи. З Львова вирушаємо на батьківщину Стефаника. Маршрут через три Моршин. За перед кордоном двох областей зупинка. Прощання з львівськими господарями. Начали нещодавно, пару годин тому. Уже й прощалися. Щоправда, не так щемливо. Але ж тости за це вже були. Виявляється, то прощалися зі Львовом. А тепер і з цією областю. Запрошують звернути з траси, тут недалеко, можна й пішки. Накриті столи на всю більше як сотенну делегацію. На столях цього більше, ніж досить, що після нас можна було б комусь і весілля справити. Випручуємося із прощальних обіймів, переїжджаємо на Прикарпатську сторону. Зустрічають із хлібом сіллю, піснею і якимось подарунком. Пропонують також збочити з траси, начеб до довбушевих стовпів, а там столи, ще розкішніші, ніщойно полишені нами. Я слідкую за Іваном Семеновичем Козловським, вічно захоплююся ним. Тут же їдемо поруч. Як він, уже старший, чи не втомливе це черкування для нього? Але ж ні, він тримається весело і розкуто в епіцентрі всіх подій. Замість чергового тосту затягує якийсь куплет і бере такі верхи, що аж моторошно, на ну, гусах тобі і все тут. Зервеш голос, а всі чекатимуть його співу на концерті. Проте нічого, минається, ще й без найменшого натяку на зрив. Теж саме сніс снятіні, ще краще в русові. Знайомимося із Стефаниковою родиною, з хатою музеєм, з місцевими жителями. А їх зібралися з усього довкілля, неначе того квітучого маку. То тут, то там музики, то тут-то там пісня. А Козловський приєднується то до тих, то до тих, бере повід, тягне за собою. Прощальний бенкет уже в Івано-Франківську, найбільшому ресторані, довгі столи, ще й так, і так, запрошених багато, гарний настрій. Тут перше я побачив таке, чого не сподівався побачити. Як ото на колишніх магнатських гулянках, коли до панського товариства приводили кріпаків, музикантів, співаків. Проспівали чи пограли, кинули їм жменю мід'яків, виставили на кухні велику кварту і будьте щасливі та задоволені. Тут теж для захмелілого можновладця приводили кращих підкарпатських солістів цілі ансамблі. Виконують одну-дві пісні і в інший зал. Там їх наче теж почастують, але окремо. І от надійшла черга до цілого ансамблю фантастичних вродливець – студентсько-викладацький колектив «Росинка», відомий уже по всій Україні. Мали вони у своєму репертуарі і одну мою пісню «Романи-Романи». Вона деякий час була у них навіть програмною. Чекаючи, заспівають її. Ні. Виконувалися інші, патріотичніші. Подякували дівчатам, порадували. «Ідіть, вас там почастують!» Аж тут підхоплюється Іван Семенович. «Як? Що? Ми відпускатимемо цих дівчат? Та ніколи в світі! Хто ми такі, щоб самі пили, а вони лише не розважали нас?» Йому пояснюють. «Ми б раді залишити їх, але ж тісно. Ви не можете їх розмістити, а я розміщу». З тими словами «на кухню», конторку, знаходить там якогось стола, просить скатертину, звідки лязь і стільці появилися, переставляють з наших столів тарелі до дівчат, поки там принесли. І Козловський уже з ними, і співав так, що я дивуюся досі, і тих пісень, що дівчата зачинали, і тих, які він добре знав, а вони вже підхоплювали, чергуючи, чи те стостами, чаркою та жартами». Мені треба було вже вечором передавати репортаж про святкування в редакцію, тож я тримався і запам'ятав все це, бо вечір справді виявився незабутнім. Москва, нівається. Дзвонить до мене Роман Іванчук. Микола, ти вільний. Чекай, я прийду з гостем. Виявляється, того гостя я трохи знаю. Скульптор Петро Кулик. Пізніше відомий як автор подарованого місту пам'ятника Івану Підкові то й тепер він хотів би подарувати пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному, його рідне село Кульчиці, що під Самбором. І всі за, село вже й толокою, обладнає площу в центрі біля сільради, готують все, що треба. Але хтось невідомий гальмує справу, незаконно, бо ж прямо нічого не говорить, просто не дає ходу. Пишу я заміку, що пам'ятник уже споруджується, що дозвіл переданий був, а решту село на себе бере. Додаю фото шлю в газет. Невдовзі надрукували, і ми раді, а скульптор і геть повністю щасливих сподівань. Коли це дзвінок із обкому, дзвінок із редакції. Що за пам'ятник ми не знаємо? Найгірше, що не знає Москва, а то лишень вона мала на той час право давати дозвіл на встановлення пам'ятників. У кульчицях мав би стояти лишень пам'ятний знак, а замітку передрукували за океаном із власними коментарями, то Москва звідти й довідалася. Викликають нас із пестром Кудликом. У відділ пропаганди Маланчук аж багровіє. Я попереджав, щоб ніяких збочень. Тож я пояснюю, розповідай лишень про те, що робиться. Що робиться, нічого не робиться. Сагайдашний під Москву ходив грабіжник а не Гетьман, який йому пам'ятник. То було моє перше стягнення в літературній Україні, але минулося, до зняття не дійшло. Знімав мене вже інший редактор Виноградський за вірш Бранка, надрукований у журналі «Вітчизна». До ЦК дійшов лист від якогось дуже пильного, де твердилося, що Петренко бачить тут в образі Бранки всю Україну, продовжуючи цим тему Євгена Маланюка. Готував той вірш до друку Борис Олійник, але відстоювати відмовився. Ми прогадали, то чого вже? То йде зняли голову. Завдання від редактора літературної України написати про наріз, про багаті, колосні Що ж, гаразд. Ми з фотокореспондентом Володимиром Дубасом роздобули машину метнулися до камян Буйського райкому, оточеної кандидатури майбутніх героїв багатих жнив. Сюжет буде розгортатися довкола голови одного з ветеранів кологоспного руху на Львівщині, заслуженого господарника, щоправда, з дещо жорсткуватим стилем керування. Але це заспокоїли нас в райкомі. Вада і не вада. З нашими людьми часом інакше і не можна. Основний масив давав по 35 центнерів з гектара, пшениця сортова, добірна, зацікавлені розмови з комбайнерами, шоферами, агрономами, мають оживити нарис. Все йде як слід, як ото буває, коли матеріал наче сам до рук проситься. От лишень той самий вольовий голова колгоспу щось похмурі та заклопотаний, що навіть на обід з нами не поїхав, доручив пригощати своєму заступнику від. Повертаюся до Львова, аж раптом дзвінок із обласного радіокомітету. Дізналися, що є свіжі матеріали з передового колгоспу, то просять дати їм копію. Дають у ефір негайно. Мені ж додаткова двадцятка. І справді, передають наступного суботнього ранку. Я слухаю задоволений. Наче добре вийшло. І ось така ситуація. Саме цей нарис звучить в ефірі, а в селі спішно збирають кологоспний актив під тиском обкомівсько-райкомівської бригади, знімає з посади свого голову. Виявляється, його зять, працівник фінансового відділу того ж обкому, сприймався на махінаціях і про це знають у столиці. І от проходять ті міні-збори, а люди дивуються, по радіо ж передається хвалебний нарис про цього ж голову. Як то може бути? Начальство зорієнтувалося не відразу, не відразу зорієнтувався і сам голова. А коли розкомикав, то митю за стола, запирається в кабінеті, доки не приїде із Києва сам Грушецький, не здає печатки. Ну, мені зате догану. а гулу, таке прізвище голови, таки зняли. Сонце волі обпекло нам шкіру. Скорботний поминальний день. Напакувався я кількома букетами осінніх айств та й на Личаківський цвинтар. Немало вже моїх колег молодечих літ знайшли тут своє пристановище. Від першого безумця Григорія Тютюнника до Володимира Лучука, його дружини славетної Оксани Сенатович, до зовсім свіжих могил прекрасного співака, басового баритону Олега Вітика та унікального скульптора Теодозії Бриш наших втрат останнього літа». На цей раз звернув бічною стежиною і поміж могил та гробівців зашпортнувся зором на знайомому обличчі. Зродлива дівчина – ні. Ще молода жінка, звичайно ж вогна, Ганна Заяць, колега ще по журналістській науці в поліографічному інституті та університеті. Кілька років її останніх років разом працювали в літературній Україні. Вона завідувала іноземним відділом – я – кореспондент по Західній Україні, тож час від часу зустрічалися, розмовляли. Для її відділу я не мав більше матеріалів та все ж час від часу щось вишукував. Їх ще зберігав давні зв'язки, польські інтереси тут послабилися не надто. Вона відрізнялася з-поміжгамірного студентського загалу, стримана, звичаєва в поведінці, глибоко Еуродована, сповнена тихої гідності. Найвродливіша на курсі. Можливо, вже з тих літ відчувала невеликовну хворобу, яка чверть віку тому вкоротила її життя, вирвала з наших лав. Чомусь найперше пригадалася та прикрість, яку неяновмисне завдав цій славній жінці. Працював я тоді над перекладом польських фрашок. Прагнулося мені підготувати цілу антологію. Вже й домовленість була у видавництві Дніпро. Вже й рукопис рецензувався. Один з кращих полоністів Іван Лозинський підготував передмову. Працював над примітками. І раптом щось там заштопорилося. Забігаючи не прес, скажу, що кількома роками пізніше видання такі здійснили, бодай скорочене. Але вже коло перекладачів було розширене. Тоді ж мені порадили надрукувати кілька рекламних добірок, щоб привернути читайську увагу до майбутнього видання. Я й підготував до Всесвіту жовтня Дніпра, веселого ярмарку, до львівських газет. Принагідно і для літературної України. Перша добірка пройшла із хвальною оцінкою. Під час чергового відрядження до Києва я привіз ще одну. На цей раз вибрав гостріші речі Ізодора та Одигнера та Деуша Поляновського Вітольда, деглера ще декого. Пригадую, поміж пропонованих фрашок були й дещо й загострі, особливо з московської точки сприйняття. Ну, були й такі, суворі. Я тобі дам, а сам, руки по швам, сонце волі. Ой, ти сонце волі, не печи на деміру, бо вже нам покрили похилі всю шкіру. Гана перечитала принесену мною добірку, довго тримала у руках. «Миколо, я то за, але ж не пропустять цього». За сусіднім столом сидів Валерій Марченко. Він працював лідпрацівником у цьому ж відділі. Підійшов ближче. «А дайте мені почитати». Він і запропонував спробувати, а може раптом і пройде. Як не дивно, але прийшло. Лише на другий день дзвінок із відділу пропаганди. Розмова надто аж гостра. Ой, не скажу, як Валері, але Ганна Заяць отримала свою догану. Проте, коли ж ми зустрілися через пару місяців, то навіть не згадала цього. Я дізналася від інших. Замість квіту кладу до могили вибочиливе ви, слово. Може й те й підштовхнуло тебе до кінця шлях.